نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يطلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا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 wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar hadirin wa hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu dengan sebesar-besar kesyukuran kepadanya atas segala limpahan nikmat dan kebaikannya kepada kita. Terutama nikmat berada di atas talabul ilm. Nikmat berada di dalam majlis ilmu. Yang tidak semua orang diberikan nikmat ini merasakan manisnya berada di dalam lingkup majelis ilmu bergaul dengan orang-orang yang berada di atas ilmu syar'i kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Al ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah merupakan kewajiban bagi kita seluruhnya sebagai hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia yakni mewujudkan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban bagi kita adalah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar ibadah Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan di dalam Al-Quran Wa'abudullaha Wa la tusyriku bihi syai'ah Dan sembahlah Allah Dan beribadalah Allah Dan beribadalah kepada Allah dan jangan Engkau melakukan kesyirikan kepadanya Dengan sesuatu pun Perintah yang pertama adalah Perintah memernikan ibadah kepada Allah Itulah tawahidullah Yang disebutkan oleh Allah Dalam surah Al-Ikhlas Qul Huallahu ahad Ucapkan Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Perintah yang pertama ini adalah perintah Tauhid. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Menyendirikan Allah SWT dalam setiap ibadah kita. Dan perintah yang kedua atau yang merupakan larangan adalah wala tusyriku bihi syai'a dan jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu pun Syia satu pun jangan kalian melakukan kesyirikan Perhatikan jemaah sekalian Allah SWT memerintahkan kepada kita perintah yang terbesar adalah perintah Tauhid. Dan larangan yang terbesar adalah larangan dari kesyirikan yang merupakan lawan daripada Tauhid. Dan kesyirikan itu adalah menduakan Allah di dalam ibadah. menjadikan untuk Allah ada tandingan di dalam ibadahnya maka dari itu tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayadz zambi a'zham qala antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka Wahai Rasulullah Dosa apa yang terbesar Nabi menjawab Dosa, dosa yang terbesar Adalah tatkala engkau menjadikan untuk Allah Nidda Tandingan Dijadikan untuk Allah Suatu tandingan Wahua khalaqat Sementara Allah menciptakan engkau Kata para ulama hadis ini adalah hadis yang paling baik dalam mendefinisikan yang namanya kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid. Ini definisi yang terbaik untuk kesyirikan. Adapun secara bahasa kesyirikan iya yeah. Asyirk Kesyirikan Itu adalah Diddul fitur. Lawan daripada Satu Iya yeah. Syirk artinya menjadikan Sesuatu itu ada duanya Ada tandingan Untuknya Sehingga orang yang melakukan kesyirikan Kepada Allah Berarti dia menjadikan dalam ibadahnya ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga jemaah sekalian siapa yang mampu menegakkan tauhid di dalam dirinya di dalam kehidupannya dan menjauhi dari segala macam bentuk kesyirikan Maka inilah orang-orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah pada hari kiamat nantinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisuu imananahum bizhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman alladzina amanu orang-orang yang beriman wa lam imanahum bidhll dan dia tidak mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman ini kalimat syarat ini ya kalimat syarat nanti akan ada jawaban syaratnya syaratnya siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman jawaban syaratnya ulaiikalahumul amnuh mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan mutlak dunia alam barzakh dan di akhirat wa muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang terpetunjuk ya yeah. siapa yang ingin meraih Jaminan keamanan secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhiratnya maka harus dia memenuhi syarat ini. Apa itu? Dia beriman dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan syirik, dengan kedzaliman. Dan kedzaliman yang dimaksud di sini adalah syirik. Tatkala turun ayat ini Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya Ya Rasulullah Ayyuna lam yazlim nafsa Siapa diantara kita yang tidak pernah Menzalimi dirinya Karena syarat Orang yang mendapatkan keamanan dunia dan akhirat Itu adalah orang yang Beriman dan Tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman sehingga sahabat me memahami bahwasanya kita ini tidak ada lagi yang bisa mendapatkan keamanan itu kenapa karena tidak seorang pun dari kita kecuali pernah terjatuh dalam kedzaliman minimal dia menzalimi diri sendiri iya tidak ayyuna lam yadlim nafsah Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya, wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, Laisa kama tadunnun, Bukan seperti apa yang kalian sangka. Alam tasma'u qawla' abdis salih Bukankah kalian... Telah mendengarkan ucapan seorang hamba yang saleh di dalam Al-Qur'an wa idz qala luqman li ibnhi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zhulmun dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan Luqman Memberikan maw'idah Peringatan terhadap anaknya Ya Bunaya Wahai puteraku La tersyrik billah Jangan engkau syirik kepada Allah Kenapa? Inna syirkah La zulmun azim Sesungguhnya kesyirikan Itu adalah benar-benar Kezaliman yang terbesar Berarti yang dimaksud dalam ayat ini, iaitu yeah, tidak mencampurkan keimanannya dengan kebaliman, iaitu apa? Kebaliman yang terbesar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya adalah keutamaan orang-orang yang berada di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Nah, dia jauhi kesirikan maka dia akan mendapatkan keamanan secara mutlak dunia dan akhirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dalil yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bertauhid orang-orang yang menjauhi kesyirikan adalah apa yang disebutkan oleh al-imamul Al bukhari di dalam sahihnya datang dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna 'isa wa anna 'isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruham min wal jannatu haqqun wan naru haqqun 'ala ma min al amal kata nabiy siapa Barang siapa saja yang mempersaksikan la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Ini adalah tauhid, lawan daripada kesyirikan. Siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah? Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Dan dia yakin bahawasanya Isa Itu adalah hamba dan utusan Allah Dan dia adalah kalimat Allah yang diturunkan Kepada Maryam Dan dia yakin bahawasanya surga itu adalah kebenaran Artinya benar-benar pasti ada Dan dia yakin bahawasanya neraka itu pasti adanya Jawabannya adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya Artinya walaupun dia berada di atas dosa dan maksiat iya walaupun dia tidak sempat bertaubat dari dosa-dosanya selain daripada dosa kesyirikan. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Hanya, iya, yeah. mungkin saja dia akan disiksa sebelum kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Tapi pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga selama dia memiliki apa asal daripada tauhid ini. Ini keutamaan luar biasa. Janji surga bagi orang-orang yang berusaha berada di atas tauhid, menjauhi setiap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah sekalian, dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam at dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah potongan hadis yang panjang في حدث قدسي الله سبحانه وتعالى بالفرما يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك لا لأتيتك بقرابها مغفرة Wahai anak cucu Adam Seandainya kalian nanti akan datang pada hari kiamat Dengan membawa Dosa sepenuh so bumi Tidak main-main Walaupun kalian membawa dosa sepenuh so bumi ini Datang pada hari kiamat Dalam keadaan tidak sempat meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripadanya. Tapi syaratnya. La tusyrik bi syai'a. Kalian datang dalam keadaan. Tidak melakukan kesyirikan. Kepada ku syai'a. Ah, dengan sesuatu pun. Sedikit pun. Kalian tidak melakukan kesyirikan. Allah janji. La ati bi korabi hamafirah. Pasti, pasti saya akan datang kepada Kepada hari kiamat dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan keutamaan orang-orang yang menjauhi keserian jamaah. Ampunan Allah swt dijanjikan untuknya tatkala dia berusaha menjauhi dosa yang terbesar kebaliman yang terbesar ini kesyirikan kepada Allah Rabbuna Azzawajal sehingga jemaah sekalian dalam hidup dan kehidupan kita dalam membuktikan enam tujuan diciptakannya kita di permukaan bumi ini dalam membuktikan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi kita seluruhnya menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu adalah penghancur seluruh amalan yang telah berlalu yang telah kita lakukan bahaya kesyirikan luar biasa yang insyaallah kita akan jelaskan nanti di tengah-tengah pembahasan Apa sebenarnya bahaya daripada kesyirikan itu Nah Kemudian jamaah sekalian Dalam rangka mewujudkan ibadah Yang bersih dari kesyirikan Bagaimana kita bisa memahami Tauhid Dan lawannya kesyirikan tersebut sebahagian orang dia tahu bahaya kesyirikan dia tahu keutamaan tawhid dia tahu bahawasanya dalam ibadah dia harus berada di atas ibadah yang sebenar-benar ibadah tapi karena kurangnya ilmu sehingga terkadang dia terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar kalau ternyata dia melakukan amalan-amalan kesyirikan. Kalau ada orang yang mengatakan. Jangan seperti itu. Itu kesyirikan. Justru dia marah. Kenapa? Karena jahil. Tahu bahaya kesyirikan. Tahu jeleknya kesyirikan. Tapi. nam na Tidak tahu. Apa hakikat daripada kesyirikan. Dan tidak pandai membedakan. Antara. Tauhid. Dengan. Syirik. Ini fenomena luar biasa di tengah masyarakat kita. Ia. Tidak bisa membedakan antara Tauhid dengan syirik. Sehingga dia sudah terjatuh dalam syirik dalam keadaan dia tidak sadar. Salah seorang ulama besar. Ulama kibar. Beliau adalah seorang alim yang dikenal dari zaman ke zaman yang sangat gigih dalam apa namanya menegakkan tauhid di jazirah arab dan sekitarnya di waktu tatkala jazirah arab ketika itu terpuruk dari sisi akidah dan tauhid ini Beliau ini justru tegak memperjuangkan dan meneriakkan Tauhid. Dan berusaha untuk menghancurkan kesyirikan dari segala sisi. Maka dari itu. Nampak orang-orang yang berada di atas kesyirikan benci terhadap beliau. Yeah. Alergi betul kalau dia dengarkan namanya. Tapi orang-orang yang berada atas Tauhid, cinta kepada beliau. Atas karya-karyanya di dalam perkara Tauhid. Dan perjuangannya dalam menegakkan dan mengembalikan umat ini kepada Tauhid. Menjauhkan masyarakat Islam dari segala macam bentuk kesyirikan itu. Beliau adalah al syeikh Al-Imamul Mujaddid. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Beliau menulis sebuah kitab Yang diberi judul dengan Al-Qawa'idul Arba' Yang artinya Kaedah-kaedah Yang empat Tayyip Malzamah Atau buku panduan yang ada Di tangan antum itu merupakan terjemahan dari Risalah Al Qawaidul Arba. Ini judul aslinya keliru ya. Di sini Al Qaidatul Rabi'ah. Yang benarnya Al Qawaidul Arba. Penulis Al Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, yeah. di situ diterjemahkan kemudian penerjemah menambahkan pokok pembahasan dari setiap uh, apa namanya? potongan-potongan pembahasan dari risalah ini. Tayyib. Risalah ini berisi kaidah-kaidah penting bagi para pemula dalam membedakan antara tauhid dengan kesyirikan. Iya. Yeah. Bahkan jemaah sekalian setiap orang yang baru mempelajari agama mau kembali kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dia memahami empat kaidah yang telah beliau tuliskan ini atas hasil istiqra' dan penelitian beliau terhadap kitabullah dan sunnah mengeluarkan empat kaidah penting bagaimana membedakan antara tauhid dengan kesyirikan Ya yeah. Kitab ini jemaah sekalian Adalah kitab Yang menjadi warisan turun temurun Dari zaman ke zaman Oleh para ulama Nah Mereka baca Mereka telaah, Mereka ajarkan Mereka syarah Diberikan penjelasan. Dari zaman ke zaman. Ada saja ulama yang memberikan penjelasan syarah terhadap kitab ini. Menunjukkan pentingnya dia. Dan menjadi warisan berharga di tengah umat ini. Bagi siapa saja yang menginginkan kebenaran. Dan menginginkan ibadahnya. Bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Naam. Jadi Dalam risalah yang di tangan antum itu Ada matan Itu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kemudian ada terjemahannya Kemudian pokok Pembahasan dan ini Saya harapkan kita bisa memperhatikan betul Iya yeah, Dengan baik Sehingga dengan selesainya Pengajian ini Insya Allah kita bisa Benar-benar memahami isi dan kandungan kitab ini Iya yeah. Dan sengaja kita berikan buku panduan agar supaya kita bisa lebih dalam lagi dalam memahami pelajaran Bukan sekedar datang duduk dan diam Ya tapi diinginkan juga ada taksis ilmu padanya Ilmu yang me mendasar bagi kita seluruhnya Sehingga bisa kita jadikan patokan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita Ia. Kita baca ya Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim As'alullahal-karim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 Situ ada kurang dalam penulisan. Fa inna, ya ada kelanjutannya. Fa innaha ulai istalas anwa nussa'adah. Tapi di terjemahan itu lengkap. Ya. mungkin luput dari pihak percetakan. Nah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah di awal setiap kitab yang ditulis oleh para ulama kita ini merupakan adat kebiasaan mereka. Setiap kali menulis kitab, mereka mengawalinya dengan basmalah dalam rangka mencontoh penulisan Al-Qur'an. Yang setiap surah di dalam Al-Quran Pasti diawali dengan basmalah Kecuali surah At-taubah atau bara'ah Naam Beliau berkata As'alullah al-Karim Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Maha Mulia. Rabbul Arsyil Azim. Rabb Arsh yang agung. Ayya tawalla ka fid dunya wal akhirah. Agar menjadikan engkau sebagai wali di dunia dan di akhirat. Wa ayyajala ka mubarakan aina ma kunta. Dan agar menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa ayya ja'ala kami man ida'oh Dan semoga Allah menjadikan engkau dari kalangan orang-orang yang jika diberi nikmat maka dia bersyukur. Wa ida'btuliyah sabara. Dan jika dicoba dia bersabar. Diberikan balak dia bersabar. Wa idhaat nabastal farah dan jika dia berbuat dosa, terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, istal dia memohon ampun istigfar. Fatinna ulai istalat, karena sungguh tiga perkara ini anwa nusahada merupakan tanda kebahagiaan. Perhatikan jauh sekalian, di awal risalah ini, Asyik Muhammad Rahimahullah membawakan atau mengawalinya dengan doa terhadap para penuntut ilmu. Dan di sini, kita dapat melihat pentingnya mendoakan para penuntut ilmu penuntut ilmu syar'i kitabullah dan sunnah karena doa dari seorang guru terhadap murid itu adalah perkara yang sangat diharapkan akan dikabulkan oleh Allah azza wajal. Naam. Di antara tanda seorang guru yang baik yang benar-benar menginginkan kebaikan terhadap muridnya terhadap mada'u maka dia senantiasa mendoakan kebaikan terhadap para penuntut ilmu didoakan dengan doa yang baik sehingga suatu hari dia akan menjadi Seorang yang benar-benar diharapkan memiliki ilmu yang benar dalam kitabullah dan sunnah. Sehingga zaman sekalian mendoakan para penuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat penting. Dan ini adalah adat kebiasaan dari para ulama kita. Tidak seorang pun dari mereka kecuali kita dapatkan mereka sering sekali mendoakan muridnya. Nah. Mendoakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Hafizatallah, semoga Allah menjagamu. Iya, zadakallahu 'ilman, semoga Allah menambahkan ilmumu. Ini adalah doa-doa yang baik dan ini sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Iya, Al-Imam Ahmad rahimahullah Beliau sangat banyak mendoakan al-imam syafi'i Tadkala beliau ditanya Kenapa engkau banyak mendoakan syafi'i Beliau menjawab sesungguhnya saya Melihat pada dirinya ada tanda-tanda kebaikan Mungkin dilihat kecerdasannya Kesungguhannya dalam belajar iya. Maka beliau banyak mendoakannya. Saya melihat padanya ada tanda-tanda kebaikan. Maka saya sangat berharap. Agar satu saat dia bisa memberikan apa? Manfaat terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan saya mengharapkan bagian daripadanya dengan doa saya. Iya. Ini harapan Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga jaman sekalian Di sini juga dalam doa yang dipanjatkan oleh Syekh di sini Dapat kita melihat Betapa beliau menulis risalah ini benar-benar menginginkan kebaikan terhadap umat Diawali dengan doa Untuk kebaikan umat ini Dan doa ini Mencakup Seluruh orang-orang yang membaca Atau mengajarkan Atau mempelajari Atau menghafalkan risalah ini Dia tetap mendapatkan doa daripada Syekh Rahimahullah Siapa saja yang punya perhatian terhadapnya Mendapatkan bagian daripada doa ini Dan perhatikan zaman sekalian Kandungan daripada doa ini adalah kandungan yang luar biasa hebatnya. Ya. Yeah. Perhatikan, kata beliau, saya mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang Agung. Ayyata wallaka fid dunya wal akhirah agar engkau agar Allah menjadikan engkau yeah. sebagai wali di dunia dan di akhirat. Nah di sini lihat pokok pembahasan yang kedua Makna daripada al-walayah Atau perwalian Dan hakikat daripada perwalian itu Kenapa Syekh rahimahullah Mendoakan kita Para penuntut ilmu Agar supaya Allah menjadikan kita sebagai wali Di dunia dan di akhirat Apa makna daripada wali? Nah Al-Walayah Asal daripada Al-Walayah Itu Tufidul Qurb Menunjukkan sesuatu Atau kedekatan Al-Walayah Artinya Al-Qurb Kedekatan, dekat Iya yeah. Seseorang Sifulan menjadikan Sifulan sebagai wali Artinya menjadi orang dekatnya, begitu ya? Orang dekat yang akan dia berikan pertolongan padanya, yang dia berikan nasihat kepadanya, dia berikan penjagaan terhadapnya. Adapun dari sisi syariat, makna daripada al-wala ya, itu adalah al-kurbu wal-hubbu, sesuatu yang menunjukkan Kedekatan dan Kecintaan Dekat disertai dengan Kecintaan Ya yeah. Maka dari itu Tidak ada al walayah Jika tidak disertai dengan Al-Mahabbah, kecintaan Orang yang dekat Sekaligus cinta kepada seseorang Itu menjadikannya wali Sebagaimana Al-adawah Permusuhan Itu memberikan faedah apa? Al-bu'aduh wal Wal-bughdu Jauh dan benci ya. Jadi al-walayah Ini kesimpulannya ya Al-walayah artinya apa? Ha? Al-kurbu Wal-hub Dekat dan cinta Lawannya Al-adawah ya. Artinya Al-bu'aduh wal Wal-bughdu jauh dan benci. Maka di sinilah dapat kita melihat agungnya doa Syekh di sini. Beliau mendoakan kita. Semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali. Apa ah, artinya wali? Orang yang dekat dan dicintai oleh Allah. Beliau sangat menginginkan, kalau setiap para penuntut ilmu ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al Furqan Baina Auliyahil Rahman wa Auliyahil Shaitan, beliau menyebutkan Al Walaya Diddul Adawah. Al-walaya lawan daripada al-adawah. Sudah kita jelaskan tadi ya. Asal al-walaya al-mahabbah wal-qurb, asal al-adawah al-bugdu wal-bu'ud. Asal daripada al-walaya adalah cinta dan dekat, dan asal daripada al-adawah itu adalah benci dan jauh. Yeah. Betul kita pahami bersama bahwasannya al-walayah perwalian ini ada yang merupakan perwalian Allah terhadap hamba dan perwalian hamba terhadap Allah. Ketika hamba menjadikan Allah sebagai wali, artinya hamba berusaha. Mendekat kepada Allah. Dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Dan sebaliknya ketika Allah menjadikan hamba sebagai wali. Itu adalah Allah cinta kepada hamba. Dan dekat kepada hamba itu. Allah cinta kepada hamba. Dan dekat kepada hamba tersebut Dan ingat Perwalian Allah Terhadap kita Tidak akan bisa tercapai Kecuali didahului dengan apa Kita berusaha Menjadikan Allah sebagai Wali Artinya Kecintaan Allah Kedekatan Allah Tidak akan bisa tercapai dengan sempurna Kecuali kita berusaha mendekat Dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Maka siapa yang, dicinta, yang berusaha mendekat kepada Allah Mencintai Allah Akhirnya Allah cinta kepadanya Allah mendekat kepadanya Maka disinilah Dia telah sampai pada satu derajat yang sangat mulia dalam Islam yaitu sebagai waliullah Sekira kita semuanya tidak asing lagi mendengar kata apa? Wali Orang Bugis bilang wali wali pitue Orang Jawa bilang wali <laughs> Kalau Rambeges punya wali pitue Kalau orang Jawa punya wali songo Kalau orang Mandar punya wali apa Hah tidak ada Iya yeah. Siapa yang telah dicintai oleh Allah Dan didekati oleh Allah Dia mendekat kepada Allah Dan Allah sudah dekat kepadanya Itulah wali Ini kata Al-walaya Walayah. Ikhwanifillah Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Seseorang itu sebagai wali Di dunia dan di akhirat Maka Benar-benar Allah akan memberikan penjagaan luar biasa terhadap dirinya Pertolongan terhadap dirinya Dia tidak akan mendapatkan bahaya Baik dalam perkara dunianya maupun dalam perkara agamanya Eh, yeah. dan bahaya dalam perkara agama ketika kita bisa terhindar daripadanya jemaah sekalian ini adalah ke keberuntungan yang luar biasa dan itu adalah ciri seorang wali wali Allah SWT wa bagaimana bentuk perwalian Allah terhadap hamba? Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu wali yuladzina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur waladhina kafaru awliya'uhum uttagud yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat Allah adalah wali orang-orang yang beriman Ini sudah ditegaskan oleh Allah Allah adalah wali ya penolong -penol, sebagai penolong pembela terhadap orang-orang yang beriman Bagaimana bentuk pertolongan Allah يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الله أكن mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid kegelapan maksiat menuju cahaya taat kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu Dan mengularkan dia dari kegelapan Menuju kepada cahaya Ini bentuk perwalian Allah SWT Bukti kalau Allah Menjadikan seorang hamba sebagai wali Ketika Allah senantiasa menuntun dia Kepada cahaya Kepada kebenaran Kepada kebaikan Yang Allah SWT turunkan di permukaan bumi ini Siapa yang selalu dituntun Kepada ilmu yang benar Amalan yang benar Amalan yang kuat Berarti Allah telah menjadikannya sebagai seorang wali. Orang-orang yang dicintai dan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya. Wallazina kafaru awliya'uhum at-tagud. Dan orang-orang kafir. Wali-wali mereka. Penolong mereka. Pembela mereka. Itu adalah at-tagud. Setiap yang disembah selain daripada Allah. Bagaimana bentuknya? Yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Dia sudah mengenal tauhid. Tapi karena dia dijadikan wali oleh setan, terpengaruh oleh setan, akhirnya apa? Dia beralih kepada kesyirikan wal iadzabillah. Dia sudah mengenal sunnah, tapi karena banyaknya shubhat, akhirnya dia meninggalkan sunnah. Yang dahulu dia berada dalam majlis ilmu, senang dan tentram di dalamnya, ya merasakan manisnya menuntut ilmu, tapi karena shubhat yang menampar-nampar, akhirnya menyebabkan dia meninggalkan majlis ilmu itu. Inilah orang-orang yang dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan, dari cahaya petunjuk menuju kegelapan kesesatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah benar-benar menjadi wali orang-orang yang beriman. Iya. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan zalika bi anna allaha maulal amanu wa anna al kafirina la Demikianlah dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wali terhadap orang-orang yang beriman. Dan bahawasanya orang-orang kafir. Itu tidak memiliki wali. La maulalahum. Tidak ada wali bagi mereka. Tayyip. Kemudian jemaah sekalian. Kata wali ini. Yang terkadang menjadi kontroversi di tengah masyarakat nah. Yang mana sebenarnya ciri seorang wali itu Terkadang kita mendengarkan dari masyarakat oh, Syekh Fulan Atau Kiai Fulan Jangan macam-macam wali itu kenapa bisa tahu kalau dia wali oh bisa terbang Iya. Yeah. apakah betul itu ciri seorang wali kalau cirinya bisa terbang air asia juga bisa terbang kalau dikatakan dia adalah seorang wali kenapa tahu kalau dia wali dia itu kebal yeah. ada cincinnya namanya cincin zamrut sudah diisi dia okay, kebal yeah. apakah ini ciri seorang wali ini yang menjadi fenomena di tengah masyarakat kita tidak mampu membedakan yang mana wali dan yang mana bukan wali Allah ketahuilah jamaah sekalian sebelum kita menyebutkan ciri-ciri wali ini yeah, butuh kita fahami bahwasanya dalam Al-Quran kata wali itu ditujukan pada dua golongan manusia yang pertama ada yang disebut waliullah Alias wali Allah Ada juga yang disebut dengan Wali syaitan Artinya Wali syaitan Wali juga Tapi wali syaitan Jadi Saya nasihatkan kepada ikhwah Jangan terburu-buru, tergesa-gesa menghukumi, ah oh, bukan wali itu. Iya, Aku saja, iya, wali. Karena memang wali itu ada dua. Mungkin saja wali Allah, kalau bukan berarti wali, wali syaitan. Maka dari itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah punya satu kitab khusus untuk membirakan ini. Yang mana wali Allah dan yang mana wali syaitan. Yang mana wali syaitan. Beliau berikan judul sudah kita sebutkan tadi Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Pembeda antara wali Allah yang Maha Rahman dan wali Allah yang Maha dan wali Syait, syaitan Mana wali Allah? Mana wali syaitan dijelaskan secara gamblang di dalam kitab ini. Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Saya tidak tahu apa sudah diterjemah. Ya, kitab yang sangat hebat. Ya. Dalam Al-Quran, Allah membedakan. Ada wali Allah dan ada wali syaitan. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl, ayat 98. Allah SWT menyebutkan. Fa'idha qara'ta al-Qur'ana. Mastag bil Allah min al shaitan ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Inna ma على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Jika engkau membaca Al Quran maka bertawiblah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Kata Allah, sungguh dia, siapa dia ini? Hah? Sungguh syaitan ini, laisa lahu su'tun 'alal amanu. Tidak punya kemampuan sama sekali terhadap orang-orang yang beriman. Siapa yang punya keimanan hebat dan mantap keimanannya, syaitan mati kutu. Tidak akan mampu mempengaruhi dan tidak akan mampu menyesatkan dia. Ini sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Orang yang beriman wa ala rabbihim taawat dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabbnya. Kemudian Allah berfirman: Inna ma sultanooh alal ladina Sesungguhnya kemampuan syaitan itu, iya dia hanya mampu terhadap orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai wali. Wali apa namanya ni? wali syaitan ini dalil jenis yang pertama ada yang disebut wali wali syaitan iya orang-orang yang menjadikannya sebagai wali dan orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadapnya baik adapun dalil tentang wali Allah ini banyak dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surah Yunus iya, ayat 62 Allah berfirman ala inna aulia Allah ala inna aulia Allah la khaufun alaihim Yahzanun, wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak bersedih ini dalil tentang adanya wali wali Allah Subhanahu wa taala maka dari itu ikhwan fillah di sini perhatikan wali dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu ada dua bentuknya Wali Allah, wali syaitan. Kalau dikatakan wali, jangan langsung per, apa namanya, fahami itu wali Allah. Tapi dijelaskan dulu, wali apa dia? Wali Allah atau wali syaitan? Nah, sekiranya kita tangguhkan dulu majelis kita, insyaAllah kita akan lanjutkan bahagian dasar. Subhanakallahumma yukhamdik. InsyaAllah ilahil anta astagfirullahaladzim.